گران مخترماردون کو دمولانا لیا کتریس داد دوره تفسیر القرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کې پسند دوزار چنگی شیره دادی دمیلائی دو پتی ایسا تای اشاہ دی تاید سنت قیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک اور رو سوابی پوکالدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو لذین یلون من نسائهم دې کې لسم قانون بیانای اپ دې کې مسالہ لای بیان ولا ایلا دې ته وي چا قسم خري سپنه سبنه خپشي او سوګند خوړو چیزا بخواهتا نداردم نداغه سلور صورتون اری سلور شکلونه صورتون اری یه صورتی اداده چی ده سلور میاشته یادی کی درم سلورو میاشته نا کم یاد کی او درم ده در سلور زیادمو ده یاده کی او ده شکلونه کل اول اځم او اېکه د قسم کفاره ورکول شي سلور نه کم وي سلور نه کم ویلري یا سلور وی او په اې کې دا ها یې سوال وکړه یوځې شو نو قسم کفاره ورکوونکې او نکاح بحال ده او کچره ده د څلورو میاشتو نه سوار میشتي پوره شوی یي زیادت پوه شو او واپسيونه کولا نو نکاب بیانوي کوي قسم کفاره پینشته د دې جن د دې کې مسله د اعلان هغه بیانول لا للذین تقاردا کسانو یالهون چسوګندو کیمن نسعهم د بي بيان خپلنا طربوس انتظار وکي اربات اشورن سالور مي هاشتي فانفعوا فاشكچه عبد لو كردي فان الله بيشكه الله غفور الرحيم بهن کي مهربان دي قراتيو کو خدا قسم کا پهربور کي نکاح تازه پد ضرورت نشتره او کچري دغه سونو شو وخت به تیر شو نو يا طلاق بهين راغه بیا نکاح بحال کي گوا پنيکاه تړلو سره او انا ازم الطلاق اكچر کست کې طلاقو ف ان الله بشک الله سمعون اوی دن کې دی علیم په در پرس بنده یوه لسم قانون بیانې ا په دې ایت کې درې مسایل ذکر کړي یا عیدت د طلاقو چر طلاقې شی خو دې مودې سم را را درې مسله درجات چې طلاق ورکو یا یو یا نوه پسی هغه کې وا پسی پسی کې یو طلاق کې دوه کیسو کې کی کی آدري مصلح حقوق د سړو د خوځو د سړو د خوځو حقوق قرآن هغه ذکر کوي نن هم نار لهږي ول سړو نم بکینالي اته د خوځو حقوق ګټو اته د خوځو आवाज دی د خوځو حقوق داته د سړي ایمه نه غست ا وی د حقوق د سړو د خوځو ردواړو دا دنیویہ ودا دین دن دمر چې کم نه فرق شته و المطلقات دا یو له دی یو له سم قانون تتدبیر منزل والمطلقات و طلاق شریخ دې یتربسنا انتظار بکی ب انفسن وقفل ذهنن ثلاث قرود درهزا درهزا شروط طلاق ب وضاحت بهارش دره محواری ولاه له لهنا او ندر وادی را پارا اینک تمنا چه پتکی ماسو خلق اللہو چه پیدا کردی اللہ فی ارحا مهننا فغیر دی کی ان کننا کچری ودی یؤمن نباللہی یقین کون کی پیو اللہ ولی امیل آخر پر از داخرت ایمان والی ایمان داری تلا خوابن ورکلو او سشتان دابنیو چه سشتینا دروخ چه کمنن دابنیوی وابعولت هننا اګوره طلاق دی کنه طلاق مباحه ته کانو کې دا ګور ډېر طلاق ناکار شي طلاق مخضمه کبانه ده ناکار دی چې شلاون درشته جدائی درشته د دوستۍ د خپلولای د انسانیت هغه پر طلاق سره بنتن راضی دا دمرا ناکار صحیح ده زکه دینا ځن ماچ کول کار دی معمولي غوسه باندې په معمولی خبره باندې په معمولي غلطي باندې په معمولی کار باندې نوبرداست به نه پکارو آی چا معمولي غا کړو جو دا جو ټک بس نصران هاي آیوي نغره دا طلاق په دروغ ورغل کړه یاد شي ها خو چې درېش مار دی وي دوه مرسي نه یو سره لوتو نه څه خوشمار خود دریش کنه دریش کنکنی دو با کرکنی یا با درد درست چی خوشمار دریده دری خوشمار درست آقا را باستا نو پا دو عجبان اقتلات اگه واکع کهیم دیو تا نوبت مطلی نری پکار آئی چکل حالت دا سراغ نو باروزا خیر دی غوشه سارا کا بار عبوس کا چه تلرشا اوبوس کا غوشه والا چې اوبوس که نو غوشه ساری گی خواه دام گوار یا تجربه بارا دانه تا جره وجه وسره له بروسکي نو وسره د تسلش نه وبنوسكي اند په علاقه چس کري داتيمو هغه وانه يو وز غوسا کراشي ولا حول لهن وبهولتهن اخا اندان د بيع حقو ان نسبهت لنا شي عندي تلاکو تي بس نشيان دي مغو ما کوي نشي زانت بچي يا دغه نشهور شي زونه مي استعمالوي ا مانیشیا تاری بندش پکیر دے ان چہ بندہ نشیگی نداکی نقصانت عقد قروضی چ دک کچلی بیا په معاملې سانه جو وبسته بیا وبعولۃ وناخوندان ندې کو زیات لا دی بیرد دهیننا په پسیر دی باندې په پسیر دی بی بیا نو سی ذالکا پد آمدکه ان اراد اصلاحہ ق اراده لری اصلاحہ دروغي داں اتفاقی که چکهمنه ترغیبی لري خان ترغیب ورکی پکاوه چې اصلاح دی او بلکې دانه چې روانه شوه او روانه وی نه اصلاح پکاره کې د اصلاح کوشش وی ولهم اعطاره دخذو مثل الذی او شان داغه سالو علیهن چې په دی باندې بالمعروف خې طریقې شرده څنګه دا سالو حتخذر نه داسه دخذو پسلو باندې نه دی لم اشته خو دشری دنه ولر رجاله اده طارد سالو علیه انه په دې خذو باندې درجه یو درجه زیاتره بیا مله وخمخه درجهشته یو یو برابر نه دیخه شه چې موږ حقوق د سره د خو یو برابر کو نه دې آیت نه خلاف کوي دې آیت نه منکر به دې یو آیت نه منکر حساب ځن بیا دا د یو آیت نه منکرې د قرآن نمونه کوي د نړۍ انکار کوونکې د قرآن هغه د کافر الله یو مینه یې جانلې د پاره څالو مونږ په پټ وینل غوډه قرآن پټور و الله یې جانلې هغه پاره څالو علیه په دې خذوب باندې بر جایو برځه یاترا وي قیامت برابر شي خود خود او سلوک او برابر نشي قیامت برابر شي خود خود د سلو او حکوک برابر نشي فرق او امتیاز به او کچر برابر شوئی دا برابر ہوئی اللہ دا سی صبح نپیدا کی کنن چیو برابر شی یعنی بیاخو دنیا روانی نو دنیا دا پتپ ادری گی کچر حالت دا تراغ و اللہ دا تاک عزیز انزور ورد حکیم حرم دا حکمت دے ادایو درجہ دا امامتی را دا باچاہت دے دا مشریدہ خورا گتل دی مزنور کول دی جنازہ دا خطر دا زنانه له غره دا امام متي مونږ نشته خطروي ځان لري په چې فرص پینشته نه تراوي په منشته لري ځان لري قارنه کوي چې ځان له قار کوي دانه په شودري کې افلان په شودري کې افلان په نه غوړ نه غوړه یو سولې ځان لټي کنه نه غوړه دا چې ځان له تراوي او هیڅ ضرورت نشي شر دا امامتی شته انو الله یو درجه یو برخه زیاتره په فدې درجه کې کار دی آ شیخ القرآن خبروي موټي مړه یو د اورو او یا یو مړه د مالګي نه چې د مالګي مړه په انده هغه وایي چې نن د بیا ګور ووت انده هم نه یې بارځه راخه والله هو پایک عزیز زوره ور د حکیم ها باندې حکمت ده اطلاقو طلاق د آپسه مرتان دد ودی مرتان داسنیا مر ددری یو اډو کې واپسی کی دي درو کې لکی ده درو اتا سب ورک نه بیا پکهسته من وای نیشتا فیم پس سارونی به معروفین پخې تر کې سره او تشریح یا, یا پری خودری بیسان پخې تر کې سره بس یا جن سری شارکان ای پریځ دریم ولا ورکنه پری یا اچه دریم بیا بيغمش نبيان استه بده مگر او چې سبکه کیږي وایز پکې نه کیږي هغه وړ ګرول والوکه څوکې دل پکهسته وینم طا طا وندنه تم پیدای ابره وګراي نه په بډه غره دو بیان کی چې د دې دوال کونه کور کین بیا بس و کار برابر شو ادب له کوشش کاو غیر د بډه درس فامصاکن فاسیار لی بماروفن فخیتری کی فرا او یا اسپره ود لی به اسان فخیتری کی سرا پر ورو چدان ل خپل بندوبس کی ولا وه لن لكم او ندره ان تخذوا وجوه العلماء <سؤال> من ما داسنا اتت موهنا چتا سور کړي ايتا شي ان مار الا يخافا مگر کچريريږي د دوالا الله يقيم ما چوبن ساتو حدود الله فل د الله فان خفتم پس کچريريږي تاسو الله يقيم ما چوبن ساتي فل الله فلا جنع عليهم نيشتره گنا پرې دواله باندې فيما طاقت استفاده چې فدی ور کیږي عذاب به پد دا مال سراچ زیرا راشه بس دا اوکم ځان مت خلاص کم نو ټیک دا دی توي خلغه خلغه چې خزا خاون توي چې خاونې خوخني اخلاق او سنع نور سنع چې دور پیسې زمانه والا ما پریزه نو ټیک دا خو خاون خځه ته دانش ویلې چې دمر مال لا کا پریزم دي ا دې خو دا خبره شه مت بیا دې مت ا دې چل کوي ناس نيجه کېلې خدا او یوه شی چې دور مال والا او ما فریز ته لا او خاون خځه ته نشوي چې دور مال مال راکا او فریزم دی دې په چون کې چې نو دا وال خځه ته نو دا سیده فیما افتا ددبی حدود الله دی د خپل د الله دی فل اعطاء تدها پس متیریګه دادنه د هغ نمتیریګه زیاته م کوي ته بالکل اورول دي چې تا یاران پنځه سو ته لاکھ مې ور کړی دي او کله سل تلاک مولو ورکلو دا جا تیری ومانیتا حد دا سوکچ تیروتا حدود اللائی د پول د اللانا فاولائی کا پس دا کسان هم الظالمون دی ظالمان دی فا انتو اللقاها نکچر تلاک ورکا غیطا در ام تلاک اولو ورکلو فلا تاہل لاؤو پس ندر واد در نرواکی کی پاست دینه حتا ترې پرې تن کې حزوجن غیره چني کاو کې خاون بل سره خاون د یاد کدا زوجو ته ویلو لري زوج جوړه ته وی کنا زه خاون ته می جوړه تم وای په دې کې اشاره ده ته چې دې دويم خاون له ورکا حلاله کی کنا نو اعزاز دټا وی چې هغه سره مم دکسي وی یا دکی دیوا علاوه دیان کا سی کیږي د زړ سره حته پر دې پوره تن چې نکاح کیځه خاون بل سره او پنکای نهستا او شو شو او بیا په خپل اختیار سره طلاق ولورکې او د دې تیر کی علاوه د دې زول الله راتلی شي او کنه سره نکاح وکاو او په غلي شو نو وتنيشي ورچه صاحب تعالی کوله ورک اوه ما صاحب یا شو راغو فین پس کچره طلاق وکاو د دویم خاون اتفاقی زوره پند راولي چې دې پیرې کار اغه تیار کځه اورته د بچاچل وشو ورده که طلاق وکنه فین تلقها پس کچره طلاق وکاو د دویم خاون تختل وخت اختیار فلا یجنحا بس نشتر گناہ علیہما پر دروازه باندې ایت راجا جوا پسکه انسان انسان دلت بیاو یتا وا پسکه که خو کبه دغه چې بیا منګه تاله ترغیو اب بیا ودا کوکه حال چل هو بل وی بیا د الله پرد الله دی طلاق تبا نبوزو داسی جا گربا نجولو او یو بل سربا چکمنا نخو خوشا لیو و تیرک انو بیادو کی را دیشوا پس و تیرک حدود اللہ او داپل دا اللہ دیو بیانو ها جب یانو منگا غی لرا لقوم یا علمون دا پادا قوم چاگی پوئیگی وز اطلاق مرتان بانت تنویر و رنعی چیخا نور وزاحتی اکی و ایزا طلقت من نسا چې کل چی طلاق رکی بی بیانو پس نو وخت نږدې شي داغي فبلغنا ورسیږي او وخت نږدې شي اجلهم نه نه تخپلتا فهم سکو ونان ایشار کېږي په پچی ورته وکي بمعروفن پکې تر کې او سرعه ونیا پریزوي د بمعروفن پکې تر کې سره یا چې کم نه پریزوي تلاکول بل ورکه دي ولا تم سکو ونم آم اميثار وېدي زرارن د پاګه نقصان لتا تا, تا دويچ زیاته او کې دي سره نه خزا کې او پریزی خو غي سره مال دی, آخو طبیعت سر سر و و دی سر او خره نه ده طبيتو سر داول نه لګېدل او تا وګوره که دا موري سره ده نو چې دات خرتم کوم نو بیا به وشلم داسې مکوا او ميه فال ذلک اچا چوک دا کار فقزله نفسا نيقينا ذل موقوف ذهن او قلب باندې ذهن سره ذياته کو یعنی چا سر سره ذياته كل ذهن سره ذياته تعالوا د هغه صدا در کولش ولا اتخذوا امن سے آیات الله آیات د الله زونه پټو کو باندې الله کتاب پر خوانده ما چې کله وا پسی کله بیا کړه کله دی او شکروا یا کنیه مت الله احسان د الله علیکم چې کله پتاسو ایمان الله توفیق د ایمان در کله دایو له نعمت او ما او اخرال لغلی تاسو تای کتاب قران ولہے مت هر حدیث يعزكم به نسيت کي تاسو تا په دي باندې چ ديو بل خالصاتاي نه يو بل لذت خیال ساتاي قرانه مروانه وت وتق الله او يره دي الله نا وعلم پوشي ان الله بيشكه الله بكل شيء عليم 파ث بن پوده واذا تلقتم دره ختم اجل اوه نن نیټه تا دغه ځاګه نیټه را فلا تا زلوهن تسمی شاره ودی عین که نه اچن کاو کی ازواجهن نور خوندان سره او فلا تا زلوهن د وارسان ته اشاره ده وارسان ته وي خاون پریزي خدای خاون نو موري نه نه من ځن شرمو اه انده ابیا ابو بلال کې راته پلانې ګورځي دا غو بل جوړ کړی او یا خاوند ته اشاره خوانداناته زور زله ما دي ته دا مکوې په زو کېږي بل چا سر نه کاو ایزا ترازا بینہم کلا چې را زمند را شی په من دي کې بل معروف په کې تریکې سره ذلک دعایو عزو نسیت کول شي به په سره من عاشاتا کانا چوی من کوم پتاسو ای او باللہی ایخین کون که پا اللہ علی و امیل آخر پر از آخرت دیزه کونوی چو سر دین نا خبری قرآن و سنت نا خبری نا اصول سکی یا قوانین سکی یا تلاق سکی او دا اخبر زدس خیال ساتی کور یا دا رشتدار یا دا خاندان دا او چاہتا نسیت ده چه دا ایمان کامل و ایمان مضبوط دا خرید کتاب سا یز روالا گید سنت دا پیغمبر بانی کلک وی دا داغی اندازه آغا تلگی آبا نسیت والی <تصفح> پا دا پابن کې دل استاسو اسکا غردی لکم استاد پارا زالکم دا پابن کې دل استاسو دا اخکام دا اللہ اسکا لکم غردی استاد پارا و اتحر او پاک دی و استاسو دی جنگ جگر با کن رازی او اتحر تا څو به باندې دا پد دې د زونو پرځو کې باپ د هغه حد نارضي اسکا ظاهر څرګلږي جنګګل بن راځي چې د الله دا حکم پابون شي او اته هر زوکه خیره بن راځي کینا بوج بن راځي وللا فده پات عالمو پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پويږي ولوالداتو دولسم حکم دولسم حکما قانون بیانې او منزل حقوق دا بچی بیان چو تاس یو بلتا دا حقوق حوق د بچي بهیانوي چې تاسو خو پ خپو کې حاله یو یا بلته پرسسی ی خو د بچ خیال سااته معوم ستاسو مننس کې دی معوم اولات د سره دینااس نه چا هغه په ک خوا خوا کوي نه داې کې حوق د بچی کار کوي و وي که نه وي من د خیال ساتو د معمانو حوقکوو او د غې پهې لارومونونه ووي نه راشه قرانګوره چې تاسو ته د بچي او د معسمانو د تا د حقوق بیان کړي چې قران څنګه بیان کړی دی نه دی بلي ادا چې کار پی نه اپوټو له کوم نوکرانه کې چې خدمت پنه کړي او خپلانه چلو نو پرول خدمت کوي بیا ته او به تاسو به خدمت کوي دنیا غدا غدا سوف په یو کال کې څه ګبل کوي په یوشان کو نه چې ټول خلک د نوکران شي ټول خلک د ځمیداری کوي ا ټول خلک دې کم نه سره ټاکي ټول خلک دې وست باندې ټاکي نه څوک به یو کار کی سگه بل کار کې د دنیا نظام هغه په دې باندې روان دي نو حقوق د معصومان او د الکانون قران دې چې هغه چې د بچی حق را شغم غوړو ګټاو ځای کاله تا اواله والهداه تو مینده ورژن په ورکی اولاده هن اولاد خپلتا حولین کاملین دو کال پورا دو کال پورا او دو کالا دا مذہب د صاحبینو اغیر پدیوانی عمل کل رئی دو کالا امام ابو حنیفرامت اللہ لئی اغیر دی سال لئی دونیم کال رئی چه دونیم کالا دا دا ماسوم دا بچی مدرہ اغم قرآن آیتو پیش کئی قرآن کریم آیتو اغم پیش کئی خو اغیر دا چې چه صاحبین وئی ناغی او شپگ میاشتی ور سرا چه حمل بالاکوف امام سی بیسابهی چه دا ماسم شپگ میاشتی پا غیر دا شو او دو کال د پای نور ور سرا کنه دونیم شو او صاحبین دا شپگ میاشتی د مور د گیر ایسابهی چه دا ماسم کله پا گیرن شپگ میاشتی ناغی او آخو او دا دو کال بیسابهی دیخوا حالان که امام سی اغاده وی چنه د ګډیا خو چې کم ده نه آخو لړی صاحبین سره د شپږو میاشه د ګډیا حسابي ادو کال ده نه دو کال او پورا پېخوري بیا ارزااعت نور نه ثابتېږي اود اشپګ میاشه د ګډیا غنو امام سی بوینا ا خوران جکر کړلری حملت او امو کرها اغاده کې لړلو و زه حملت اوا خوران جکر فی چې دیو نو اا ته مل له ملائکاتو سورت مریم ایت په تیت کې پیش کړي په سم ستاره وګوره الته کې وایي ان الته کې ته اشته او سورت الاحقافอัลتم دې په سورت مریم وګورئ مریم علی السلام او بچه پیدائش د عیسی علی السلام پیدائش ويري او هغه pore کې نو او ا د قوم خاطر روانه ده نو قران هغه ته اشاره کوي فَهَمَالَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا مريم عليه <علیہ> السلام واقع قرآن جو کوم نن اګه ذکر کوي په نور پسې آیاتونه هغه به اراضی اوښتمهيته وره فارتت به قامه تحملو قالو يا مريم لقد جئت شيئا فريا فعتبهه فاتبهه قامه تحملو تحملو د غيب بغه کې هغه راوسته د چورې کې راوسته نه دا د غېب مودا او د دپې داتول دا زمیم کلمم څخه به حساب وي او د حملغه نه خو هغه سره تیر شو او کې نه حساب وي د امام صاحب دلیل هغه مضبوط دی او د سوره الاقاش پکشتهنې سپاره تلسمه ایتو هغه په مدل هغه دلیل نه اللهی حالین کاملین د کاله پورا لمن د پادغه چې ارادا ام س دریم جوابدارې چې عقله مده د پای دوه کاله او اکه مده د پای اغیم کاله دا جواب بل درمو کم نه کم مده د پای دوه کاله او زیات نه زیاتو اغونیم کاله لمن دپ دچه دا, دا چې راده وکې یم مرض د پوره کولو د پایو اعل مولوې له شتې پلار باندې له د پار دد ااعله درس خو نه خورا زدی وکسوط اونا او جامر دی بالمعروفی پخی تریکی سرا اگور قوان سنگ خنکتا بیان کلا وعل المولود له رزق اونا وکسوط اونا شتدی پدی پلار باندی ادپار ددی والو خورا کسکا که جامی خووو سو حالت بدل لی لاله بوث لالا کور ناستی وقت بیور لگتی وز لا لا وبیرام نستے قربان نستے تنخواب ولا رازي. او اقرم وعل المولد له لار باندې غټوټه خراسکا کو جام جوړا لا په لار باندې را بیل مارو پکې تر کې سرا لا تو کلفو کل تکلیف وني شو ور نفسن یا نفس الا وصا مگر تا کدا غسرا لا تزرا نقصان بنور کې کې والدتن مرتہ نکسان معنی شو ور کوله ولید تن مور تابې ولدی ها په بچی سره چې دا مور پېنیشتره دی سمخه به ورکه پېښه به کوي یو کې خرابيږي نه سره تکلیف ور کوي ولا مولود ال او به ولدی ان با تکلیف پر کول شي پلار ولته پلار سره چې پلار غریب دی کسبګر دی, دی او مزدور کار دی نوکاري داسري کنه اوی کې خرچا خنوشي پره کول دی آماری ورطوی دا دا دا از تا او مور ورته پلانوزو د پلانو داسې دغه چولی او ستاارې ته هس شته هس ته نشته د پلانې هغې ته پای کله پر ته اوستغې ته تاار هم نهشته ور ش نه پهاد له چې کم نه دم تاردمه او کله د پلان د والو خیجامي ده او سره دغه ته ولای او ستت پسې په کوسه کوې پهوې لط پت ووي نه نه دا ته کلیطاقت مناسې بیاغ به ووي او پلار په اوات باندې د خپل ځان نمهنی ټوله نموي چیستو پخلی خواهگلو گی بارمو می نورکی لرودی ویوال ویوال الوابسی خودچا تاکت بنده که مجبوری بای ویوال الوابسی آشتر پر عرصبانه ایمی صلی زالک خزمت ام داقسی دیکبال ام داقسی فین رادا پس کچری را که فی سالا دا تینا دا جدا که دلو انترازم منه همه پر زمان در دوالو و پمشور سرا فلاجنا علیه ما پر دوالو ب بس جوړای کی وخت برابر درې پيو او ان اردتم کچری را دکړی تاسو انتستر دیو چې په مزدوري هونه سه اولادکم دپاره دا دالاس پرمنده فلا جنع علیکم نشتر گنا په تاسو باندې اذا سلمتم کلا چور کوي تاسو ما سو اتم چې مخ هر تاسو بل معروف په خې طریقې سره اذا سلمتم جن الزمتم چې تاسو باندې لازم کړي چې دا پیسې تنخوا د باور کو ورل الزنان اخفل في نشتا ها رزي مورو ها الزنان اولو نسي باپا با يرزي مورو واتقوا اللهم يليك دعالنا وعلموا فوشي أن الله بشك الله بما پاسو تعملونا شكوه تاسو بس لدن كري خذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن 18 عاما دياله سم قانون بيان اي اپ دیکھیں عیدت د متوفا ال ذکر کیچو خدا املا شو خزی خاون ملشو ندا عیدت سم ردی سمو و بین انتظار کیو پس داغ نبی نکا سانې توفهونه چړشي من ن کوم په تاسو کې و ضررومه او پریز یا واجنبي بیاې یا طرف بس نه انتظار بکی کې بیا ف نه په خپل زانو اړورور میاشتېوه عشره او لځور میاشت او لځ دی کې د عمل پتهولږي نې اللار طرف ندا حکم مقرشه سور میاشتته او فض دا بالاغ نه کله چې وررسې کې اجره هو نهان ن ټېخپلی ته پهلاژونه ععلیکم نشتهې فی ما پاسکی فعلنا چکی دی فی انفسهن و بارد اخفل زننو کی بی کې فخیطرکی سران خطرکہ مطلب دادی چی کلا آنے اٹھے پر آور شولا نفخیط دخپل زنن فی انفسهن بی الماروح و خیر داگی و اللہ خود پاک بما ما پاسو تاملونا چکو اتاسو خبیر خبردار دی پار سباندی والله جوناه عیکم او نشتېګنا په تاسوبانې ساار لسم قانون بیانئ او په دی کې مسه د خدمې بیان ععدت کې دا او د تنیرو په شويناغې ته اشارات او سړه کې غ زبانې کااکم شارات کوشي خو قووتنی کولی قد نه ش کولی هغه مسلهکر کوي والله جنا ععلیکم آنشتر گونه اپا تاسبان نیفی ما پاسکی عرات تو هم چولاند کوای تاسو بیهی پاگه سرا من خدمت نیسا پیغاموند خوزو داگی خوزی تالاند کوای تاسو پیغامت چرا داشن سو زایری خوطا داگه نکی خوصر پاگه اشارات چکم دی کوي او دومل ورتخی چره او زمان ام دا امید شتره زم تاکت لرمه نهه په کل کې سره چره د منه کور دی او من قرار وخته مېخ لاړه و هر وختې پ یو دا دیو دي او نه ګړي به زیو سره لا دولاړه دي دا اشارات چ کم دی نه کوي یو سړ خو تپوس کوې نه وي څنګه چلله داې خپلی لکه پرد دي دا تپوس نا الله اشاراتته چ کوي نه خیر دی او انتم یا پهټړی تاسو نه فه کومپل نه خپله کې لیکن دا مخالجه يرد به داسې نه کړ کوم سره علمان الله بود الله انکم بیشک تاسو ستذكرونه هن زده چې اداش پر کې دیتا ولک الا توعدوهن لیکن وعدیم کوې دی سره سررن پپټواني الا ان تقولوا مگر دا چوي تاسو قول المعروفه وینا برابر ولا تازم قسم کوې او دتن نہ تړللې دې نکا حتا تر دې پوره یب یب لوغل مدر چورسی کی مدراغه اجلانه ټیتا نیټن د برابر نکابل سن شکوله لیکن مخه به چلو مشران ته یاد دی چې یو خزانه داري خوند بمړ شو نه پدریما او یا پدریما شپه وي به خپل ماتو سکو خپل ماتو نه بل سره به لې نکاو کو نو یاد کیدو اسې دا شریعت کې دا نیکه جهزو د قرانه نه خبرو د سنت نه خبرو دین هغه نه خبرو اصول نه خبرو آی به اخبار ماتو د درس روې به جوړ شو علي شابه یو په علماء تو او په علماء تو په علماء نه کړه ټول دین به مات کو ټول اصول به مات کړو هاتای اپلوګل کتابو اجلا اداوی په خوانې خلک خو په پڑھېرو برکت او دوا وګو وعلموا فشي ان الله बेशक الله یعلموا پوئی کی ما پاسو فی انفسکم چه پس نستا شکر فی از روزن بچی داغینا وعلموا فشی ان الله बेशक الله غفورون بہون کدی حلیم صبر ناک دے بلسم قارون او بده کی حقوق د متعلقی اگ بیانای او سلو قسمه اگ زنانا مار والا یو چه داگه قیدن دا او وعدن رو شوی و محرم نده مقرد شوی او طلاق خوان ورک رو ناگه رو پار سری جامع جوڑا رو دوی مخز آقه دا چه داگه نکاو شو قیدن شوی نکاو شوی رو او طلاق خوان ورک رو چه نکو ما نیم کی نیم خوان دا نیم با دی خزیل ورک دره مخز آقه چاغه نکاح شو و وعده شو مہر مو قریشه وره اعطلاق ولا ورکو نو دا مہر ټول د دقیقو زره سلاره مخذه عقدہ چې هغه نکاح داري شو و وعده شو وره او مہر پکې نو مو قریشه وې اعطلاق ولا خاون ورکو ناغه له مہر میسل هغه چې کم دینو هغه پیدا کړي مہر میسل چې دا جینه په خاندان کې سمر دی ملګری د هغه د همزول ماری اک کومره بلا مقرئ ابوله ورکل دا سلو ورکه نوزه نو زکه دغه حقوق د متعلقي هغه بیانونه لا لازم. جنها علیکم نشتر گناه پتاسو ان تعلق تم النساء قتلاک ورکه به بی بیان وتا دا سلو قسمه ما بیان کوي خو تل ور پکې دی چې سبقم رسولي من بعد لیکي اکثر لیکلاندې رانه ولې لی یا اغا خزره چه اغا کوئی دن شویده نکیه شویده او اغیل مهر نده مقارشه بی او طلاق ورکشو نا اغیل صرف جامع جوڑا را درم کسیم اغا ده چه کوئی دن شویده و مهر مقارشه بیده او طلاق اغیل ورکرو خواون نا اغیل مهر نمده نمده خواون نمده آغا خوزی درم ده یا خزر دا دغه نکاح شوه د وعده شوه دی او مہر هم مقرشه وره لکه کوتی ور سره او طلاق ورکو نو هغه مہر ټول د خزر د خاون بګین کی ا ساررم که سم هغه چاغه وعده شوه دی نکاح شوه دی وعده شوه دی او مہر نو مقرشه را وخصره یز به مقرره کو او خاون ولا طلاق ورکو نو مہر مثل چ داغه د امزولو سمر مهري بل زوادي شي وي اغه عمره و کم دي نور کوي لا جنع عليكم نشتهي غنا فتا شبان لن تلغتم النساء فتلغوا كيف بيانتا بی مالم تمسوهن سو پرچني او دي شي دي سرا او تفريزو لهن يعني مقرش دي له فريزا مر و متعهن نسامن الكديتا على الموسعيب مال دربان لي قدر او پنداز داغه وعلا المختری او پغریب بانده قدرو پانداز پا داغو انجاما جولا پیزار مطان سامان ده بالمعروفی پا غیطر اکی سرا حقا لازم ده یعنی واجبا علیه واجب ده, ده علی المحسنین پانکانو بانده اماع مدارفی ده واجب ده خام خابور که و انتو اللق تمو هنه آقا جتلا کرکی دیتا من قبل انتما سو هنه مخی ده او زیکی دونه و قد اپتاسرم قرکڑی تاسو لہن نا دیلا فریضتا مہر فنسو ماں ننمد پاسو کی فرستم چم قرکڑی تاسو اللہ یافونا مگر کچری مافکی دا سڑی او یافواللزی یا ایافونا مافکی دا خزی جمع مونس یا مافکی دا خزی او یافواللزی یا مافکی آکاسو بید ہی چی پلاس دا کی اقدتو نکا اختیار دا نکا دے قزوې ذن العالم سره وې ذن العالم باسیبا وان تفو امعف کول است اقربو نزدي دي التقوا فلزغريتا ولا تنسوا الفضل اميره اېسان بينكم خپل منسکي خپل منسکي اېسان محبت اغه ميره وي دا <دانت> نه جتا تل لا کول کوله توبه <بزتو> ور بنشو د دشمني شروع شنانا دا جمله ټولو سره مخ سره لګي بیا ان الله بهش کال لا بما پاسو تعملون چه کوئی تاسو بسویر لیدون کره چه پالسم قانون بیانده آرده مطلب داره چه دا اصول قوانین باندې عمل کوئی خوبوره د منزخ یال ساته اصنعه چه دا غیر زور ورکده و پاقی عمل که آمونز تر مون آمون نکه ندیزه الله دا مونز پابنده کوئی حافظو پابنده کوئی على صلوات پا منزون باندې و صلات لوسطا پا منز منزنی بانده منز منزنه ناری منز مازیگر منگو کنو مخام تی موقع دیو مستقین دروستو نا منز غرا اوستا غرا اگا منزو غرا بندی آ منز غرا او حافظو پابندی کوای، ساتن کوای پابندی کوای، پابندی کوای منزو اینی منزو نه این در من غیری لفظیهی ره دلت الفاظ وارد ندی خب مانا که دار چی پابندی کوای تاسو اگا غرا منزو نغوره منځ هغه نمازيګر منځه غوره منځ ماځګر دي ځکه نبی الله السلام نه جنگ خندک کې منز پاته شو د ماځګر نبی الله صلالو السلام خيرو کړو مشرکین تا مل الله بيوتهم او قبورهم نار احبسونا عن صلاه الوسط الله ريد د مشرکین قرنا قبلنا دور نډه کې ځکه مونږه پاتې کړو د مونږ نه د ماځګرنه نمازګر منځه هغه غره نا لپا باندې پدې کاوه وا قوم او شایل <سؤال> الله خاص د الله قانته انت به در کاين خېفتم پس کچې لري ګتا سو فرجالن نزا نمسکوي او رغبانا یا په سر له باندې صلی دشمن خاطر دن په سر ها نو تلفکی او کل دشمن خاطر نه بیا د سر له نه ب کته منسکې او فرض مانځلوا د سر له نه صرف نه پل پاږيږي فایضا امین توم کلچپا منشه تاسو فاسکروا اللہ میادوه اللہ کمالا کسرن کی علمکم چی خول تاس تام آغا لم تکونو چنوه تاسو تعلمون پاقی بان پویا واللسم قانون بیانی و پا دی کی وسید دو تارد بی بی بی بیانی واللسم قانون واللزین اکسان یتوفونا چمعشی من کم پا تاسو کی ویترون اپریزی ازواجن بی وصیۃن وصیۃ وسیعت دپیل ازواجهم دپاردو وی بی بیانو متان سامان الالحول تر پوری غیر اخراج چینه بشیسته نو باز چې دا حکم په حکم د ایدت د متوافق باندې من منسوخ دی حضرت شیخ القرآن وینا منسوخ نری منسوخیت ته ضرورت نشته دیږي کې دا دا وصیۃن لازواجهم یعنی ل یوسف دیو پاکار دادی غور دادی مستحب و سې کی په کار د ا دی غوړه د دی حکم دی چې سړی مری نه خپل خوबास مخې پوری څک په لوړتۍ خو زم راوی خپل وارسانو ته چې زم ما وارثانو دې تر زم ما شوي دی ازخه ملکی جماعه خو یو کار پر دا پرې کور کې پاتکې او شړې ما ا ډوډې چې ورکو او چې واخه وسره خطر نشینی چې سترګې نه پرښینو کوي به باساي ها چېغې خ شوته نه نوکور سی کو چېستر کې پ شووي لړ په کېزي ال ز غای چېغې تیر نو یت بهلو کې دیته کار سو وخه دا ډېره سرریبره وسییتان ل ذواجهیم مطان نه سامان ترکار الحولی تر کاره پورې غیرره خلاج چې نه بهشي د داهکم دی د استحاب دي او د لیلک همد کو دي ا چا مري کلله شوري ین خارا نه دي فلا جنا بس نشته گناہ علیکم طاسو فیما پاسکی فعلنا چکیه دی فی انفسنا خپل ځانونه باندې می معروفه طریقه سره والله پاک عزیز زوره ورده حکیم ها باندې حکمت دی اخیرا حکم اتلسم د پاسه کو د سمیدو اګه دلی چکه دله تل اخرکو اما هرڅو بیا مرچ کم دنه سجامه جوړه ولا ورکا ولیلما طلقاتی اعطى ترا کو شو خو زو متاون سامان به المعروف پخې تر کې سره کچره مراد ته مہری نبي اهو امر د پاره د وجوب د خام خبره او کجامه جوړوي نبي اهو حکم د پاره ده چې باپ دی غرداري چول ور کې یا نفقه جوړ شو جام شو نعم بیا حکم د پاره د وجوب رازی چې نفقه جام او که کنه دا وی چې ارسه برابر وي صرف جامه جوړنه داوي چې دا جامه جوړول غوري. حقا لا دي على المتقين فرزقاران بانده كذلك دارنگي وبين الله بيني الله لكم تاستا آياتي حكم نخبل لعلكم تاقلون لدي ربارا إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا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 faa dwa e faho laho aza afan ka se hiira walaho ya bezo ayap soto e lehi to jahoo sitlba dwe دریمې صحه شروع وا اپ دې کې مضمون د جهاد او د اړتیا لپاره درې مبادی تخزیب الاخلاق سماصات مدني او تدبيري منزل داغه لپاره لاس اصول تخزیب الاخلاق بیان شو چاره پر مجاهد صفات وئی او بیاسلور قوانین د مرده صحیکه دوره پارا او اطلس قوانین د پارا د اصلاح ال بیت چې د کور اصلاح په دې اطلس قوانین و برابرځي اقبیان شو و از دې ترغیب او ورکو جهاد تا ترغیب للجهاد زکا چکه تاک دا دریواله بنیادن راغ للی بدن اسلام شو دارنګ استاد کور اسلام شو دا ادم ملک اسلام شو نووس ته مجاهد شه ادم ملک حفاظت پکار دے ابدن پکار دی دارنګ د مسلمانانو پکار دی چې دشمن عملو نه او دشمن نقصان نه رسي ناګلره جهاد ضرورتو نترغيب او ورک او دلته کې جهاد او بیا نمونه دا راځه خو سستیا جهاد کې کړوا الامتارا آياتان رکتله ال الذين آكسانتا خرجو چوتو من دې راهم د کورونو خپلونه واهم او دې په زرګونو باندي حاضرالموت د یری د مرګنه فقالا فسه لهم الله دی تعالی موتهم لشه ثم احياهم به جوندي کړدي ترغه به جهاد تورکو او دې بارته مختلف روايات شته یو چې داخلیت یو ځای بیماری بیماري او علاقه کې تعاون اږي چې موږ باندې هم تعاون بیماري راشي یا شر دي ځنه خپل وغوړي نګا ميدان نو تختیدل او دا غځنه للل الله تعالی کې مرګ راوځي یوهره کدا مر په دې کېره او کنده په خپل وخت بر رازي یو داغو داینا له دیواره دیو کې دا دی چې دا بن اسرائیل او دا یو د جهاد ورکوي شو چې ځه ترشه د دشمن مقابله کو دیو تختې دل او غزې میدان نه تخدی دل اعلی پی الله مرګ را وس غلاس بهشه اغه سره مرشو بیا الله ژوند وکړو اخره ورته چې دا مرګ دا په جهاد کې دا خپل وخت بند بره ازي نه دوی کې اغه اشاره چې کم دی نه کوي ان الله هدشک الله لزو فضلين خامخا خاوند مېرمنه دې قال الناسی فخلقو بانده ولیکن اکثر الناسی لیکن زیاد دخل کو نالا اشکرون شکر نو باسی واللہی تاسو باند زمان فضل لی زمان رحمتو نو یا نعمتو نو نعمت در بانده داغی شکر نو باسی نعمت اغبادن دنیا کی او رو سلامت سیی سالم اغین باندتو جہاد نو کیه دلار دین دشمنان اقای سرهنه جنگي د دې جن marked د جهاد کنه دی حدیث کرازی نبی আলাইه صلوا و سلام فرمای یو زکه دې انسان دې بنده الله مغ مقر کړی جان له له ها جتن الیها ا و زکه ولا حاجت پیختی و فلانه فلانه دې ته تل سر کار او وصلتو که مرش جان اللہو حاجتن ایرہا التاور لحاجتو کرزی او لرشی او ساتن آواخلی دارنگی خالد بن ولید رضی اللہ نو ہو چو دور جہادون کی عشا ملشی او دمر زور سراغ جنگی دل ہو چاگا پلو جہاد کے لس لس توری ماتی کڑی خالد رضی اللہ نو ما لسل لس ستره پوهوه وقبان نماتی کلی دی لیکن زمان شعابت چی نسیب ناو نزکور که پا خبر کاج پو جبان نمال وفات را دی وابو از دل خالکو ستاس ستره کی تاسو ما تاوگو رای چمسوم الجهادونو که شامل شایم لیکن ما تایغم وقا اغند حاصل الله اللہ وی وقبان زما فضل لیکن بیام ناشکر دي و قاتلو او جنگيږي په سبيل الله پدیندا الله کې والمو پښې ان الله بشك الله سميون او ردن کې دي عليم په دې پارڅ باندې به د مخ کې اتېمره چې دا یو کتاب مخ کې شنو شو ډېره پارا چې ورای شي جهاد کې او جنگيګه د الله دشمن سره من ذلذي يقرض الله ترغیب ورکی انفاق بی سبیل اللہ تا ولی جہاد بغیر دا انفاق ننشکی دی مال او بلپم انفاق بموی ندیجی تیر ترغیب انفاق تورکو منظر لذی سردہ کسو یقرض اللہ چو ورکی اللہ تا قرزن حسنن قرز خستا حسن فوزوائفہو قردو چن بکی مال اذافن کثیره قد چند ډیر سره سم مطلب اللهوله دی بدلی ورک یا په باندې یا په صاحب باندې بلکې ځاده غنه والله خدای فاکبزو تنګرا ولي ويبسط افراخرا ولي ويليه دی الله ته ترجوون واپس کوله وشي دا نه ته به د دې کې پېش کوي ترغيب جهاد او جهاز بغیر دا امیر نکیدی نشی نزکا امیر دا اطاعتو اغیبان زور لگئی علم ترا آتان دکتلی علی الملعی اغدلتا من بنی اسرائیل چی دا بنی اسرائیل و نو من با دی موسیٰ پس دا موسیٰ علیہ السلامنا اثقالو کلچو ویدی لنبی اللهم پی غمبر قلتا ابات لنا مخرک ملکن یو بادشاہ نقاتل چو جنگی گو فی سبیل اللہ پا دند اللہ کی مغلی امیر پکار دے مغلی مشر پکار دے قالو پیغمبر حلاسی تم آیا نزی تاسو ان کتبہ کچر فرسی علیکم القتالو تاسبان دی جہاد اللہ تو قاتلو نتاقبو نلرے دی جہاد اللہ تو قاتلو سوال اغنطا جملا را تاسو خجوات غالا او کچرو فرز رباندشی اتاقد دولو ایسو قول او دی و مالنا سشیر من لرا اللہ نو قاتلا چنب جانگیگو فی سبيل اللہ پدند اللہ کی و اخرجنا او یقنن استشی منگا من, من دیارنا دخپل قرننا و آګه ځانمنو خپلنا او ابناینا کلام وکي هځبته و فرع قنا من ابناینا موږ جوړه کړی شو د خپل اولاد یني زمانونو موږ د کورنه خپل شو یو اراتو ظلم دیه تر سره شوره موږ باندې جنگي گو وګور دی ديته یو قد اخریجنا من دیارنا و ابناینا وزد محکنو قومون جهاد دا سده پارا دا دیگا پارا د منگا دا کور نیستلی شویو منگا دولا جنگی گو نچه دولا جنگی گئی نفاقی مالی غنیمت حرامو اغیل ملو زمنگا جهاد دی اومد جهاد او دا اعلان کلمت الحد دا پارا دی او دا توحید دا سنب دا پارا دا دو دو جنات دو امت لا مال غنیمتو اللہ حلال کلو دی اروہ کلو دی زکایی و قد اخرجنا من دعائنا و ابنائینا فلما پسر کلا کتبا چفرسو حلیهم القتال و پدیبان جہاد تولو مقیارو اللہ قلیلا منهم مگر اللہ خلق پادش قدی کی لگن دو رو مقیارو والله خدای پاک علیمه خدای بزالمین و ظالمان باندې وقيل لهم اعيد تعنبي يهم پیغمبر دادی ان الله بیشک الله قد باثا قط عشر مقره کړل دي لكم استاد طار طالو طالو ملک باچا طالو وسط ان يكن له الملك سرنگی بشی در پارا باچی الینا من باندے و نحن احق امنگ ازیات لا یوتب الملکی و با چاہے سرا منه ددنا ولم يرقع ان دور کر ساتم من المال فراخ جمال مال دارم ند دا وانا احق بالملك منه باونی دا زه کوي چې يعقوب عليه السلام دا غورو ایسو دا غنمو او دا ری يعقوب عليه السلام پر کال تلنګو نو صالح عليه السلام رلګي د يعقوب عليه السلام لار نو دا يعقوب السلام ما ما دا غنم لباندو هم تکو له ګو چې کله ته له ناندته لهشه او بیا لاغ پهل دلیرانې ورکړي یا په اواخ کې وځو خو اندو نه کاږي زه او هغه یې کی باغی کرے یو فاسه په بلې بیا ورکړه او وای سره دوینځې ورکړي دو چې کله واپس راټو بیا نو دوینځې ولا مار کړي به یې دوبې دیانه دو راهیل او لایه دو لحیان شپک زامدو او براحیل چه کمده ندوو او بیا دوان دیگی ونزی نو او دو ربالی ونزی نو ندوان صالو شپک و او شپک دولس ندان آدولسو خلچ دیو و اراغی ندک اولاد کے تعلوتو دا اولاد کے نتالوتا اغلا مشروع ارکشو ذکره اکی دای صداد او طاقتو ندی خلکو چه خواه مال منصر دی دولت منصر دی عرص منصر دی او مشروع دی منگ بان نکی نو غریب سره ایو وقیم خلکو بادشو او اسم جکم دی نو بادش او اسم جکم دی نو او یر دا غریب دی دی پسنی ری نویلی ونی ری لیواني تخلي او غتليواني وي نورو دي جنه قرآن دي دي کې دا غي بيان کاو چارې ومن بدنه حق د زیات په بځحت بدنه ولم يو تصاتم من المال اوس قرآن دي دي مالدارو د اولاد کنه ګوري مشره دا په اصول بیان هي قالو پیغمبر ان الله وشک الله استفاهو غرکل دلو علیکم پتاسبانده وزادهو او زیادت ورکل دلو بسطن طاقتا فی الحلمی پیلم کی والجسم او پا همت کی همت ده در در شرائطو یا غرکل شوی بای دو محلم با سرائی در ام همتناک بای در دو خبری در امیر دو اغاد شرائط تی او پده شاید بانده مشریح اغاغ استیشی چی او پل و سره سنه سو دانا چه خام خیلقه ده بلکل دانس سوال سلومیه کلی نا چه سنه ساغپوی او حمتناکی ملگر بانده گرزی، ملگر لمنده وی، جماعت لمنده وی، تنظیم لمنده وی او دان چه غورکی ملگری خورکی غورکی جداز منگا فخده نه چې خوخ خوشي نه یکه نن خوخ وړه دا غنه خوخ کارن دي او چې نه خوخ دي خوخه زرمشر دي نه خلک نه